2. Az embervadászat A siklósi várban csak hamar kellemessé vált az élet. Az ezredes gondosan megszervezte az utak, a hidak őrzését, a rendszeres lovas őrjáratokat, amelyek hol egyik, hol másik községben bukkantak fel a környékbeli jobbágyok keserű nyomorúságára. A császári zsód nem volt túl magas amelyik zsoldos katona félre akarta tenni keresetét, az ilyen portjákon próbáltak kiegészíteni. Feldult parasztti porták jelezték, hogy a kegyes pót császár katonái merre jártak. Fönt a várban eközben vígan teltek a napok. Különösen azóta, hogy Amália a Bécsből zágrábonát át eszékig közlekedő katonai futárkocsival megérkezett. Az ezredes kellő ünnepélyességgel fogadta hitvesét, Bruckenbaker kapitány vezetése alatt egy fényesre pucovált vasas századot küldött eléje eszékig. Ő maga dragonyosai élén siklós várában fogadta a kényes dámát. S az út ugyan nem volt hosszú eszéktől siklós határáig, de arra mégis elegendő volt, hogy a húsos képű kapitány és Amália között negédesen kellemes barátság alakuljon ki. Ez a barátság a várban is tovább szövődött. Az ezredesné eleinte nagyon kényelmetlenül érezte magát a számára rideg falak között, és nem enyhítette magányosságát a környező táj szépségesen. Egyedül Bruckenbacker kapitány készséges és kellemes lovagassága vigasztalta, míg férje hatalmas térképek fölé hajolva, vagy parancsokat diktálva mélyen elmélyedt és gondos munkával szolgálta a császárt. A császár szolgálata nem is volt olyan egyszerű, mint ahogy az idefele utazva báró Ebelstein ezredes elképzelte. Ezek a siklós környéki nyakas parasztok szokatlanul mások voltak, mint az Európa más hadszinterein megismert jobbmódú népek. Ott, a rajna mentén, vagy sziléziában, vagy akár a helyőrségekben rendre, engedelmességre szokott polgárokkal, alázatra és hűségre termett jobbágyokkal találkozott. Azoknak szent volt az úrszava, ha ma valamit megparancsolt, másnapra úgy lett. De itt, ahol alig tizedöt esztendeje a török elleni nagy háború dult, és ahol a dráva árterületein épített viskóikban, vagy a hegyek gyomrában rejtőző barlangjaikban puszta életük fenntartásához is alig volt jószáguk az embereknek, értéktelenné váltak oly szent dolgok, mint a császál szava és az ő nevében rendelkező ezredesi helytartó parancsai. Hiába doboltatta ki, hogy szállítsák siklós várába a hadsereg fenntartására szolgáló porciót, hiába hirdette ki, hogy fizessék be a hadisarcot. A népek itt süketek voltak erre, vagy nagyon is jól meghallották, amikor egy-egy büntető csapat közeledett, mert olyan nyoma veszett a népnek, a jószágnak, és gondosan elsimított gyeptéglák fették a föld alá vermelt gabonát. A siklósi várparancsok meg egyre kapta a rendelkezéseket, hogy ennyi vágó marhát ide, annyi szekérlisztet oda, ennyi és ennyi pénzt meg amoda szállítson. Eberstein ezredes tudta, hogy mi a parancs, de hogyan teljesítse akkor, ha a parasztok nem akarták tudni. Nem volt hát könnyű dolga. Nyílt lázadással az utóbbi hetekben mégsem találkozott. Úgy látszik, gondolta, tényleg Déri Balog Ádám zuhant le a tenkej szikláin. De ezen a napon, amikor nagy nagykürtölve érkezett a hadifutás Zágrából, ahol de denehen altábornagy generális parancsnokolt, ez a hite is szerte Az altábornagy generális komoly szavakkal illette, és óva intette attól, hogy elbizakodott legyen, mert a legújabb kémjelentések alapján béri Balog Ádám, sebesüléséből felépülve, a napokban szexát környékén csapott meg egy császári zászó aljat, mégpedig keményen. A kémjelentés azt is közölte, hogy Béri Balog Ádám brigádjának egyik kapitánya nem tért vissza a siklósi ütközetből, és állítólag ott rejtőzködik valahol a környéken, vagy sebesülten, vagy egészségesen, de minden esetre feltételezhető, hogy az a nagyfokú engedetlenség, amelyet a siklósi környéki nép tanúsít, az ő tevékenységének eredménye lehet. De Nehem báró utasításai most már szigorú akciókat parancsoltak az ezredesnek. A porció begyűjtése, a behajtása nem késlekedhet tovább. Mindenek előtt azonban kerítse kézre az ezredes a bujkáló kurucz kapitányt, mert ha kihúzta a nép ellenállásának méregfogát, minden bizonyjal egyszerűbbé válik a többi feladata is. Amíg Eberstein ezredes ezt az utasítást tanulmányozta, a vár északi bástjáiról, amelyek a hegy felé néztek, puskalövések durrogása hallatszott. Kényelmes karszékben, csükkész szélű napernyő alatt üldögélt Amália és Lornyonya mögül bakker kapitányt, hol meg a bástya peremére állított cserépköcsögöket figyelte. A kapitány célba lőni tanította Amáliát. És Amália, miután az első napokban kiderült, hogy a kapitányjal sem Calderon drámáiról sem is asszony regényeiről nem beszélgethet, nőjes alkalmazkodó viselte el, hogy Bruckenbaker kapitány azzal szórakoztassa, amivel tudja. A kapitány csak lovagolni, kockázni és lőni tudott. Így hát Amália délelőtt lőni tanult, délután a lovakkal ismerkedett, esténként kockázott. Annál is inkább rákényszerült erre, mert Egbert egész nap a császát szolgálta, és estére mindig nagyon elálmosodott. A finom lelkű asszony csak hamar felfedezte a szórakozások varázsát, és előre élvezte, hogy visszatérve Bécsbe miként fogja mindezt elmondani legbelsőbb, titoktartó barátnőinek. Bruckenbacker kapitány felvillanyozódva Amália mosolyától büszkén lőtte ki puskáit, amelyeket a mögötte álló Pityik őrmester vezetésével Vogeller és mester mesterlövészek állandóan újra és újra töltöttek. Brávó, Alfonz! Brávó! Tapsolt Amália, amikor a bástya peremére állított cserépedényeket egymás után szétvetették a kapitány golyói. Vaga igazán nagyon ügyes, barátom? csilingelt az ezredesné hangja, s közben gyengéden simogatta az ölében kis kismacskákat. Bruckenbacker kapitány elegánsan meghajolt az elismerésre. Pityik őrmestel szolgálat készen nyújtotta a töltött fegyvert, a kockafejű vogeller és keseritpekre kacsintott, aztán beleszólta a puskaport a csőbe, rádömöckölte a folytást és belenyomta a golyót. Csak egy valaki nem örvendezett a szétfretsenő köcsögökön. Az ezredesné új szolgálója, Veronika. A szőke lány szoborként tartotta úrnője fölé a napernyőt, és gondosan vigyázott a karjára akasztott kosárban csintalankadók kismacskákra. Nemrég került a várba, amikor meghallotta, hogy az ezredes jó pénzt fizet szép kölyökcicákért. Amáliának kedvenc állata volt a macska. Bécsi otthonában még a szalomba is bejáratosak voltak válogatott állatai. De a macska sajátos természete okozta, hogy siklóson új macskákat kellett beszereznie. Ez a kis állat, ellentétben a kutyával, nem az emberhez, hanem a házhoz hű. Útrahozott macskái már az első postaállomáson megszöktek, és így itt, siklóson új kedvencekről kellett gondoskodni. A macskákat hozó Veronika megtetszett a szolgáló nélkül maradt ezredesnének, Bécsi szobalányai ugyanis, amikor meghallották, hogy úrnőjük a magyar vidékre készül, a macskákhoz hasonlóan megszöktek. Veronika árva volt, és amikor az ezredesné megparancsolta, hogy maradjon mellette a várban, még hálát is adott a teremtőnek jó sorsáért. Később megérezte, hogy a macskákat, amelyeket ő gondozott, többre becsülik, mint őt, az ember lányát. Amália viszont látta, hogy okos teremtéssel van dolga, és így szigorúan nevelgette a bécsi szobaleányok tudni valóira. A lány egyszóra megtanult mindent, nem is az eszével volt baj meg a szorgalmával, hanem a szívével, amely nem tudott megbarátkozni új környezetével. Nem vidult hát most sem, amikor asszonya örvendezett, s a kapitány lovagi mozdulattal nyújtotta az ezüstveretű pisztolyt Amáliának. Semmiség az egész, mondta. Miért osztassék kipróbálni? Az ezredes nécsik vandós kíváncsisággal turbékolta. Alfonsz, én félek! A kapitánynak fülig húzódott a szája, és bátorsággal, büszkeséggel biztatta az úrnőt. Szíveskedjék, csak rám hagyatkozni! Azzal az ezüstveretű pisztoly gombos markolatát Amália puha tenyerébe helyezte, kantárhoz szokott ujjaival a hölgy ujjait ráfonta a markolatra, és átölelve a pésba illatot árasztó asszony vállát, lassan a cél felé emelte a pisztolycsövet. Amália, mit csinálod? Egyszerre fordultak arra mind a ketten, s természetesen a kezükben tartott piszto is. Az asszony ilyetten maga sem tudta, mit csinál, meghúzta a ravaszt. A lövés eldördült, Veronika felsikoltott, s az ezredes kalapja messze repült. Ah, Egbert! Rebekte Amália. Lőni tanulok! Pityik őrmesterre zenéstelen arccal nézte végig a jelenetet. A kockafejű Vogellerből azonban kipukkant a nevetés. Báró Eberstein ismerte azt a francia közmondást, hogy a fenségest a nevetségestől egy hajszá választja el. Tudta, hogy erre a hajszára a pillanatban nagyon kell ügyelnie. Zordonságot kényszerített magára, és mintha mi sem történt volna, ritpekre szólt. A, kalapomat. a kesehajú készséggel ugrott a kiukat ezredesi fövegért. Egbert szabályos mozdulattal a fejére tette, majd katonás keménységgel Bruckenbaker kapitányra rivolt. Megparancsoltam önnek, hogy a hadisarcot három napon belül hajtsa be! Minden intézkedés megtörtént, ezredes úr! Parancsba adtam a favaknak, hogy három napon belül szállítsák a várba! Az ezredes most nem a kapitány szavait figyelte. Egy puskához nyúlt, amelyet lövésre készen pitik örmester kezében talált. Majd lassan, hátborzongató hidegvérrel emelni kezdte a puskacsövét, amely alig arasznyira siklott el a megdermedt bakker melle előtt. Amália halkan felsikoltott, de a puskacső tovább emelkedett föl a magasba, ahol a délelőtti fényben egy galamb körözött leszálló helyet keresve. A lövés eldördült. A galamb bukfencet vetett a levegőben, és a bástyára zuhant. A két mesterlövésznek fennakadt a tekintete. – Lőni tőlem is tanulhat! – pillantott zordonan feleségére az ezredes. Veronika, aki eddig szobornémasággal szemlélte az eseményeket, a köveken vergődő galambhoz térdelt. – Szegénykém! – rebegte. – Ez meg micsoda! kiáltott fel az ezredes, aki szintén a vergődő galambot, vadászgyákmányát szemlélte. A galamb lábára kis hártya tekelcs volt erősítve. Amália is odafurakodott hozzá, és lornyonyát orrára helyezve kíváncsiskodott.-Egbert! Tényleg mi lehet? az emberek! csikordult meg a foga. Futassa, Egbert! Futassa! Nyusgött körülötte a felesége. Báró, Eberstein olvastuk ezt az apróbetűs írást. Örülök, felgyógyulásodnak! Kezdjé munkába, akadályozd meg a sarszolást, porciószedést, a nép kifosztását! Jó egészséget kíván, Béri Balog Ádám, brigadéros! De mit jelent ez Bert? Csimpaszkodott belé Amália. Örmester, sorakozol a várodvaron! Parancsolta keményen az ezredes. S amikor pityk Őrmester Vogellerrel és Ritpekkel eltávozott, magyarázni kezdte. Béri balogádám, él. Egy sebesült kuruc kapitány bujkál a környéken. Hiszen az egész hegy átkutattuk, mentegetőzött Bruckenbacher. Az ezredest elfutotta a méreg. Így viszhatok magára valamit? Ahelyett, hogy itt legyeskedne, köcsögökre elődöldözne, inkább az ellenséget keríteni puska végre. Kifújva dühét parancsot adott. Lemegy az udvarba, és a felsorakozott csapatokkal körül fogja a falut. Átkutat minden házat pincétől padlásig. A szemem elé ne kerüljön, amíg nincs meg ez a gazember. Rászta a cédulát neki vörösödve. Bruckenbackel csattogva tisztelgett, és sürgősen elment. Amália kényeskedve mondta. Vigyázzon Egbert, ne idegesítse magát, mert megtalálja ütni a guta. Az ezredes komoran róta a bástya kockaköveit, feleségére sem pillantott. Csak Veronika szeme vibrált ilyetten az úrnő nélkül maradt napernyő mögött. Amíg a várban harsány parancsszavakra felsorakozott a katonaság, odalent a faluban, Siklósi bácsi házában, parasztruhába öltözve, újnyiszakát ereszve nézett ki a kis ablakon Eke Máté kapitány. Válláról már ledobta a kötést, a sebb beheggett, de még minden mozdulatra fájt. Az udvaron, a magas agyagpart aljában kis ágaskodott. Élénk szemű postagalambok tollászkodtak rajta, de az öreg siklósi hiába kereste köztük a tubát. Gunther Helten nyitott be a házba. Még mindig nem érkezett meg? kérdezte Máté. Nem, pedig a legjobb postagalambom volt. Nem várhatjuk tétlenül a labancokat, lobbant fel a kapitány. Felmegyek a tenkesre a fegyverekért. Gyenge vagy még ahhoz, fiam, mondta az öreg. Meg aztán, az ördög tudja, kiben mi lakik. Megláthatnak, nem ismernek. Ki tudja, melyik jelent föl. Jobb, ha én hozom le. Eke Máté tudta, hogy igaza van az öregnek. Engedte, hadd kerítse vállára a veszőkast, a kasszakarjára a kosarat, és induljon neki a tenkesnek. Hogy jobban múljék az idő, elhatározta, hogy megborotválkozik. A kis teknőbe vizet löttyintett, borotváját gondosan fenegette, majd jóféle házi szappannal dús habot kevert az állára. Az ablak akasztott apró tükörben figyelte, miként simul meg arca a kés nyomán. Csörömpölést hallott. A tükör mellett, kilesve picik örmestert pillantotta meg a kerítésen túl. Nyomában szakaszni labansztolongott. Az őrmester belőtte az utcai kiskaput, és a ház felé tartott. Pálcájával megdöngette az ajtót. Kinyitni! A császár nevében kinyitni! Eke Máténak csak annyi ideje maradt, vastag habbal kenje be az arcát. Megkócolta a haját, aztán mintha hülye lenne, elváltoztatott, síránkozó hangon rikácsolta. Nyitom már, vités urak, nyitom! Úgy is tett, s amikor az őrmester betoppant, vigyorogva fújta a szappanbuborékot a bajszára habból. Mit keresnek, urak? mit keresnek? Késégeskedett. Segíthetek, vitéz urak! Segíthetek? Tolta oda a szappanos képét az őrmesterhez. Az csak zordonul félrelőgte. Valami elveszett, vitéz, urak! Vigyorgott szappant köpködve Máté. Pityik örmester ráförmett. Ne üsd az orrod nagyok dolgába! A kurusz csak nem hagyta magát. Puskát keresnek! Puk, puk, puk! Mutatta, mintha lövöldözne. Közben úgy köpte a habot, hogy Pityik örmester alig győzködött törőközni. Ott is hagyta volna a házban, ha kintről nem kiáltanak mécses után. Hozzá a mécsest! parancsolta. A pincehajtóban már alabancok. a labancok. Máté a mécsessel világította az utat az agyakpart alá ásott pincébe. Megállt a lépcső alján, és bárgyún hívogatta a labancokat. Erre, erre, vitéz, urak! Van itt, Boris! Jó bor van itt! Pitéz, urak! Amikor az utolsó labanc is leért, Máté földhöz csapta a mécsest, és úgy ugrott ki az ajtón, mint anyúl. Rájuk csapta a vasat töltsfaszárnyat, zárba kattintotta a horgot, s amíg azok odabent avak sötétben egymásnak estek, a kiskapú felé lódult. Csak hogy a két mesterlőész megint a maga útját járta. Vogeller fekete kalapjába szép, nagy tojásokat szedegedett a fészer alól, ritpek megnyughatatlanul űzött egy tyúkot. A pincebeliek zajára mindketten felfigyeltek. Elsőnek Vogeller rohant a kapitány felé, hirtelen fejére tette tojással teli kalapját. Máté fegyvertelen volt, s a gatyakozva tűzött hosszú pipáján kívül még egy bicska sem volt nála. Csak az öklét használhatta. Akkor átütött Vogeller fejére, hogy a kalap alatt levő tojások egyszerre szétmáltak. Kente maszatolta az arcát elborító ragadós tojáslét a szédelgő labanc, de így félvakon is a távolodó férfi után erett. Ritpek puskájához rohant, és gondosan megtámaszkodva a pincehajtónál, célba vette a kapitányt. Ekkor ölték ki a bejáratot picik örmester labancai. Ritpek kezében elpukkant a puska. Hatalmas ordítás visszhangzott a lövésre. A tojásos képű Vogeller ordítva markolta az ülepét. Mindenhonnan várta volna a lövést, csak onnan nem. Dőtten sántik át az ezúttal valóban megszeppent ritpek felé, és a ragacsos tojáslétől meg önnön indulatától elvakulva, akkor a pofont kent le a toppanó pityik örmesternek, hogy az még egyszer megjárta a pincelépcsőt? A lövészaja felverte a falut. A megriadt emberek csak azt látták, hogy egy paraszruás férfi fut az utcán, kerüli a keskeny szurdokot, és hallották az öreg siklósi háza felől a vadricsajt. Aztán a nép már olyan, hogy ha velük beli fut, a katonaság kergeti, mindjárt látja, kivel tartson. Mire a megdagadt fülű örmester elkiáltotta, hogy üldözés, már mindenki tudta a falubeliek közül, hogy mit csináljon. Hárman szekeret toltak a szurdok felé. Amire ezen átugráltak a labancok, az üldözött kapitány már a kerítésen túl, a gyüdi legelő felé tartott. Aztán ki tudja féken tartani az olyan kutyát, amelynek az a szokása, hogy a futó ember lábát kapdossa. A léckerítések között a kis ajtók mögül apró, fekete pulik, bozontos komondorok vágódtak a labancok felé. Az élen robogó pityik őrmester meg kinemálhatta a makrancos kutyákat. A kutya az ilyesmit megérzi és viszonozza. Hiába hadakozott kardjával, pálcájával az őrmester, a kutyák úgy körbesereglették, mint ünnepi zászlót a nép. Csak hogy ezek most vicsorogva énekeltek. A kutyakomédia is néhány perc egérutat jelentett. Végre, nagy nehezen, kikászálódtak a falu szélére, ám ott csak az árva csordakutat látták a gyűjt felé terülő legelőn. Csak arra mehetett, az erdő borította a hegy felé, vélekedett az örmester, és a kutyáktól szabdalt csapata élén nekivágott a tenkesig nyúló legelőnek. Tűzött a nap. A rohanás, meg a kutyacsata megizzasztotta a labancokat, így hát egyenest a kút felé tartottak. Látta ezt Ekemáté is, aki ott rejtőzködött a téglával bélelt kút gerenda kábájában. A gerendák köztülésem megfigyelhette a közeledő labancok minden mozdulatát. Mi lesz, ha ideérnek, töprenget hirtelen, aztán, mivel nem tehetett mást, óvatosan belecsobbant a kútba. Lába szerencsésen földet ért, éppen nyakáig lepte be a víz. Oda föntről már hallatszott a csörtetők zsivajgása. Ha ideérnek és belenéznek a kútba, vége van. Egy percnél tovább nem bírja a víz alatt. Ekkor érezte meg, hogy nyomja odalát a gatyakozba rejtett pipaszár. Óvatosan szájba vette, kifújta belőle a vizet, és alábukott. A falhoz simulva pipa száron átvette a lélegzetet, és óvatosan eregette ki orrán a fáradt buborékot. Odafönt Pitik örmester ribasorba állította a szakaszt, megmerítette a vödröt, és a labancok rangsorban inni kezdtek. Szerencsére a megyfaszár odalent jól szelelt. Talán fele, ha ivott a szomjasoknak, amikor Pityik őrmester szeme felfedezte a sebes vágtatással közeledő Brückenbaker kapitányt. Vigyázt vezényelt. Kapitány úr, alázatosan jelentem, megvolt, de elveszett. Tisztelget feszesen. Bruckenbaker kapitány, akit az ezredes parancsalmenyországi lövöldözésből kergetett a rejtelmes kuruc után, most minden dühét az örmesterre köpte. Fökrök, kutassák át a Tenkeshegy minden zegét zugát! A szemem elének kerüljenek, ameddig el nem fogták! Indulás! parancsolta az őrmester, és a szakasz fele szomjasan indult utána a tenkes irányába. Eke Máté hallotta a fenti párbeszédet, és amikor a távolodó lódobogásból arra következtetett, hogy a labanc kapitányt is elvitte innen a kurucok segítő angyala, óvatosan kibújt a vízből. Most látta csak, hogy a vödröt a hosszú fent fenthagyták a labancok, és a muhás falon nem tud felmászni. Szerencsére a falu népe is kíváncsi volt az üldözés végére, és így kiszalasztották a szemfüles csergő Janit, aki tíz éves korára olyan fürge és kíváncsi volt, hogy még a görög lágyesz is szép jövőt jósolt neki, aki pántlikával, kendővel megrakott szekerén havonta megjelent a faluban. Pedig a görög lágyas híres okos ember volt. Az már tavaly tudta, hogy az idén alig hanem nem megkopasztják a sast. No, Csergő Janis is kíváncsi volt, és szaporán mezít lábat a labancok nyomában. A kúthoz érve lepillantott. Ott próbálkozott az üldözött ember a sikamlós, falon felkúzni. De sehogy sem volt fogása ehhez. Hátkent kicsoda, kérdezte a kis Csergő. Lög le, fiam, a vödröt, kiáltott föl a kapitány. Labanckent vagy kuruc, kiáltott vissza a gyerek. Gergete Labancot a Labanc? Dobta föl a kérdést a kapitány. Szent igaz? Mondta Csergő Jani, és mert okos fiú volt, nyomban leeresztette a vödőt. Odafönt is csak annyit beszélgettek. Merre? Kérdezte a kapitány. Arra! Mutatta a fiú, és kacsintott egyet. A Labancok már beértek a hegy sűrűjébe, a kapitány megtudta, hogy talán éppen most ballag lefelé az öreg siklósi kosarában a fegyverekkel. Négy pisztoly volt, meg egy hosszú puska az összes fegyverük, de akkoriban egy fél pisztolyért is karóba húzták a parasztembert. Gyorsan határozott. Futva indult a hegy felé. Csergő Jani szaporánt alpalt mellette. Üzené valamit a faluba, Pihegte. Egy birkát se. Egy szem búzát se alabancsnak, kiáltotta a kapitány. Csergőjani okos gyerek volt. Tudta, ennyi beszéd épp elég ahhoz, amihez kell. A tenkes hegy északnyugatra emelkedik a Siklósi vártól. Ha Pécs felől érkezik az utas, egy csárdánál találkozik ezzel a hegyel. A csárdát a hegyről tenkes csárdának hívják. Nem túl magas hegy a tenkes de vannak benne megmászhatatlan sziklás meredélyek, csúszós agyakszurdokok, bokrokkal benőtt szakadékok, amelyek az ismeretlen ember számára nehezen meghágható akadályokat jelentenek. A hegy déli oldalán talán a világ legjobb terem. Római légiók hozták az első szőlőveszőket erre a tájra, aztán az itt élő népek ezt a jóízű örökséget szorgalmas gonddal ápolták. Még a török alatt sem veszett ki itt a szőlő, mert az a török bég, aki egyszer megkóstolta a tenkesi bort, csak hamar vallani kezdte, hogy messze van Sztambul, messze a szultán. Akadt olyan török is, akivel se írt a borról, nem kisebb ember, mint a hírhed girálykán. Apáról fiúra szállt itt a szőlőművelés nemes tudománya, és oly híre volt a tenkesi bornak, hogy amikor a nagy török háború idején kipusztult a környék lakossága, akkor a túról jöttek át szőlőterületeket szerezni az ottani lakosok. Siklósi bácsi sokat megért szegény ember volt. Szolgálta ő a törököt, amikor az volt itt az úr. Szolgálta a németet, amikor a nagy háború után itt maradt. Szolgált magyar földesurakat is, de most, amikor megjött az üzenet, hogy Rákóczi Ferenc kitűzte a zászlót a Kárpátokon, s megindult Alsó-Magyarország felé, hogy oda is elvigye a szabadságot, az öreg sikló csak őt akarta szolgálni haláláig. Öreg lévén, pár sok fiatalt megszégyenített volna még most is az ereje, inkább csak észel csinálta, amit csinált. Észsel meg bátorsággal, bár azt mondják, hogy az ész elveszi a bátorságot. Most is tudta, hogy miért vállalkozott erre az útra, de azt is tudta, nagyon óvatosan kell a fegyvel szállítani. Ha véletlenül egy arra tévedt járőr kiborítja a kosarát, akkor meghalt. Nem is a haláltól félt, annyiszor kerülgette már, hogy régi isperősének számított, de a halott kuruc, nem kuruc, abból már Rákócinak nem sok haszna lesz. Amikor fölért pincéjéhez, és egy tízakós hordógyomrábor elővette a fegyvereket, gondosan megtöltötte valamennyit, aztán kiállt az bocskor sziklára. Onnan belátta a siklósig terjedő vidéket. Ha a puskalövést nem is hallotta, de a riadalom, amivel a szakasznyi a hegy felé csörtetett, nem került el a figyelmét. Nem tudta, mire vélni, behúzódott hát a pincébe, és várta, mi lesz belőle. A labancok a hegy alján kezdték a pincék átkutatását. Meg kell hagyni, alapos munkát végeztek. Betörték az ajtókat, felforgatták az asztalokat, szalmadikókat, szétlőtték a hordókat. Embertelen pocsékolás folyt itt. Néhol bokáig tocsogtak a nemes italban, és azok, akiknek a csordakútnál már nem jutott idejük a szomjukat oltani, a hordók oldalába lőtt lyukakon borral öblögették száraz gigájukat. Ennek a bornak az a tulajdonsága, hogy észrevétlenül csodálatos jóízekkel lopja az ember fejébe a mámort. Pityi körmester, aki egyébként fegyelmezett katona volt, csak módjával ivott, de lehet-e ellenállni egy újabb pincében az újabb bornak, amelynek illata ott terjeng a levegőben, és amely már az első kortyok után is a bátorság, a legyőzhetetlenség erejét kölcsönzi annak, aki belekóstol. Imbolygott hát ő is, de még jobban imbolyogtak legényei. A hegyoldalra vezető út a valóságban is mint kapaszkodósabb lett, de a lábakba szállt bortól még merdekebbnek érezték. Így történhetett, hogy Ekemáté idejében érkezett. A pinc elé toppanva, kemény kiverte az ajtóna jeladást. Nyílott az ajtó, és Siklósi bácsi megkönnyebbülten ölelte meg a kapitányt. Menekülnünk kell, mondta elfulladva Máté, de amikor Siklósi bácsi az ajtó szárfába fult vezette, amelyen keresztül az egész pincesót beláthatták, kénytelen volt feladni ezt a tervet. Itt kell elbújnod, fiam! Mondta határozottan az öreg, és ahhoz a tízakós hordóhoz lépett, amelyből nemrég még a fegyvereket szedte ki. Ez a hordó paraszti furfanggal volt megszerkesztve. Úgy nyilott az eleje, ha valaki értette a módját, mint a kiskapu. Ide bújtatta el Ekemátét az öreg, beadta a neki töltött pisztolyokat, a kulacsot, és mivel ekkor már az ő ajtaját is döngették alabancok. Settében, kapkodásában még a korsó vizet is benyújtotta. Aztán gondosan bezárta a hordó elejét, és a pince ajtóhoz lépett. A szárfába fújtjukon keresztül látta, mi történik odakint. – Szél a zár! Tűz! – vezényelt az őrmester, mintha csatatéren lenne. A puskák, pisztolyok azonban üresen csattantak. Az előző pincéknél kilőtték valamennyit. Ökrök, nem látjátok, hogy nincs megtöltve? Minden fegyvert megtölteni! Ordította Picik őrmester. Csiklósi bácsi elszánta magát. Kinyitotta az ajtót, s mint aki most ébredt volna álmaiból, kilépett a labancok elé. Hát te, mi csináltál itt? fölmet rá az őrmester. Aludtam egyet! Nyújtózkodott az öreg, mintha nem is tudná, milyen veszedelemben van. Vogeller, akinek fájdalmait némileg csillapította a bor, valahonnan emlékezett erre az emberre. Mikor jártunk nálad, öreg? Csuklott a vállára. Amikor a méltóságos ezredes úrnak vitték a bort. Hazám! Lépett oda ritpek is, aztán az öregét oldalán, mint régi ismerősök, letén felektek a pincébe. Siklósi bácsiak a kis mécsesről fákját lobbantott, és beledugta a tízakós hordójukjába. De hiába volt minden ismerettség, a nekivadult labancok itt is ugyanazt tették, mint a többi pincében. Pigyik őrmester a fákjás hordónak támaszkodva generálista érezte magát, és úgy hordatta magához a kóstolót minden egyes hordóból. – Ebben a pincében vannak a legjobb borok! – lelkesedett a sasz szemű hadfi, és élvezettel nézte, hogy nincs a földre a teméntelen ital. Siklósi bácsi pedig gondosan visszaveregette a dugókat, és mit sem törődve a kurjongatókkal betönkötte a lőtt lyukakat. Amíg ezzel foglalatoskodott, félszeme mindig azon a hordón volt, amelyben Ekem átél a pult. Holva lehet ez a kutya, kurz, kapitány? Töprengett éppen erre a hordóra könyökölve Pityik őrmester. Aztán, mint aki nem tehet mást, vakarni kezdte a kobakját. Ritpek mesterlövész át meg mellette. Tenyerével nagyot csapott a hordóra. – Ebből meg nem ittunk! Az őrmester előhúzta a pisztolyát, és belelőtt a hordóba. Nagyoddobban siklósi bácsi szíve. Nagy erejébe került, hogy bölcsen elrejtse indulatát. A golyó nem folyt a bor. – Ez üres! Csodálkozott ritpek. Közben Vogeller is odakászálódott, és nagy hadonászással hozta a sárga lopótököt. Szívjuk meg, eltrázz! Hát, ha a fenneké még akad valami! Felhasadt a hordó tetejére, a fákját ritpek kezébe nyomta, és a lyukon bebocsátotta a lopótöt csövét. Siklósi bácsi az ajtó mögé lépett, ahol élesre fent felszéje volt a zugba támasztva. Vogeller kifújta a levegőt, aztán szívni kezdte a lopót. Siklósi bácsi egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. A kockafejű mesterlövész szeme kidüllett, és az öreg csak azt látta, hogy az üres hordóból földön túli élvezettel szívja a bort. – Ezt kóstolja meg, örömester úr! Ez mindeniknél jobb! rászta a lopót Vogeller fölsegítette Pityik őrmestert a hordóra, aki nagy szertartásossággal készülődött a nemes művelethez. Az öreg siklósi nem tudta mire vélni, amikor az őrmester szeme eltorzult, dagatra szívott pofájából vastag sugarat köpött Vogellerre, majd lefordulva a hordóról öklözni kezdte a mesterlövést. Engem akarsz becsapni! hiszen ez közösséges víz, köpködött. Hiába esküdözött a másik mindenre, ami szent, hogy ő bort a hordóból. Az őrmester addig dögönyözte, amíg a fáradtságtól egy sajtárra nem szédült. Úgy ült benne, mintha helyen trónolna. Pedig Vogellernek igaza volt, ő jóbort szívott az üres hordóból. Ugyanis a golyó, Ekemáténak harmadszor volt szerencséje ezen a napon, a rejtőzködő kapitány füle mellett verte át a dongát. Ott ült a hordóban, felhúzott kakasú pisztolyokkal lövésre készen. Amikor a dugó helyére tűzött fákját kivették, és a lopócsöve benyúlt a hordóba, gyorsan aládukta a kulacsát, amelynek tartalmát a mohólabanc teljesen kiszívta. Aztán, hogy még egyszer próbálkoztak, nem volt mit tennie, a vizes korsóval pótolta a hordó ürességét. Ebből lett odakint a veszekedés. Picik őrmester a sajtárban trónolva mélyen gondolkozott. A hegymászástól, kutatástól, bortól megfárad csapat egy része már odakint hevelt az árnyas fák alatt. Ezeket ilyen állapotban nem vezetheti haza. De nem is akart az ezredes szeme elé kerülni az elfogott kuruc nélkül. Gondolta, egy kis magukat az emberek, aztán újra kezdik a nyomozást. Ritpek lépett hozzá. Örmester úr, én azt hiszem, hogy akit keresünk, az már régen meghalt. De hol a hol teste? aggályoskodott az őrmester. Azon nem Hajót hajolt bizalmaskodva parancsnokához a mesterlövész. Oddal fönt a várban senki sem ismeri. Lelövünk valakit, aztán ráfugjuk, hogy ő az. A halottak nem beszélnek, mi pedig megkapjuk a kitűzött jutalmat. Az őrmester kissé töprengett, aztán elismerően mosolygott. Mégis okos fickó vagy te, ritmek. Hol van az öreg, Mondta olyan hangon, hogy most meg a kapitány szíve dobbant meg a hordóban. Siklósi bácsi e közben odakint tevékenykedett. A bortól, részegségtől szúnyolkáló, horkoló labancokat egy derék bunkóval még mélyebb álomba segítette. Nem ütött nagyot, csak akkor át, hogy a fejükben ne szakadjon. A pincében lévőkre kerülvén a sor az ajtónál várakozott arra, hogy a fejükre koppanthasson. Ő is hallotta ezeket a szavakat. Fölgyúlt benne a méreg, és a kilépő akkorát kapott a fejére, hogy nyikanni se volt ideje. Az őrmester háta mögött most lassan kinyílt a hordó oldala. Két kéz nyúlt ki belőle, és mire pitik őrmester észbe kapott volna, már kemény ujjak szorították a torkát. Csak ült, ült a sajtárban, kigúvad szemekkel. Amíg eszméleténél volt, megjárta a halálfélelem legmagasabb létráját, amelyről később a sajtár is tanúskodhatott. Siklósi bácsi többé bizony nem használhatta se bor, se vízhordásra. A pincefenekén a farba durrantott Vogeller horkolt. Nem hangzott már semmi nesz, se kint, se bent. Ami ezután történt, arra sokan emlékeznek a siklósiak közül. De Ebelstein ezredes sem írta bele báró, de Nehem nagy generálisnak küldött jelentésébe. A hordóból kibújt kapitány, meg az öreg siklósi bácsi már csak a rendkedvéért is glédába fektette a fegyelemhez szokott labancokat. De mielőtt ezt a műveletet elvégezték, ingreg vetköztették valamennyit. Fegyvereiket, felszerelésüket elszedték, egyenruhájukat bugyorba kötötték, és még azon éjjel titkos barlangba szállították. A felszerelés között volt egy furcsa tágy is. Hosszú vaslánc, tíz pár bilincsel. Mintha csak kiszámították volna, minden labanc lábára jutott karika. Ott feküdtek azok a bezárt pince előtt egyenes sorban, ingreg vetköztetve vetkőztetve, bilincsben. Utolsó embernek pity körmester maradt, az ő hátára írta egy faszén darabbal Ekem Áté az ezredesnek szám üzenetét. Ezredes, megkíméltem embereit, de hadisarcot nem fizetünk. Vonja vissza a parancsot. Hogy írjam alá? kérdezte az öreg siklósit. A tenkes oldaláról fújt a szél. Az idős ember több kisé, kissé, aztán kimondta. Éd azt, fiam, hogy a tenkes kapitánya, mert mától kezdve csak ez a hegy a miénk. De ameddig élünk, itt leszünk. Így került hát az ezredesnek szóló üzenet végére az aláírás, a tenkes kapitánya. Másnap hajnalban Brudenbakker kapitány már nagyon nyugtalankodott. Alódni semelt a belső várban. Ahogy megpirkadt, néhány lovassal sietősen az emberei nyomába indult. Addigra a két kuruc is visszatért a barlangból egy kosár töltött pisztolyjal. A fák mögül figyelhették a bilincsre fűzött labancokat és a hegyre vezető utat. Már messziről látták Bruckenbacher kapitány lovas csapatát, és előre élvezték a meglepetést. Ez nem is maradt el. A húsos képű kapitány úgy ordított, mintha kifordították volna a száját. Vigyázz! Föl! Mi az itt? Örmester! Üvöltött, hogy zengettőle tőle a tenkes oldala. Lovagló korbácsával verte az alvókat, akik hiába próbáltak felugrálni. Tartotta őket a feszes bilincs, kóvájgott fejük a tegnapi bortól, meg az öreg siklósi furkos botjától. A legszomorúbb látványt mégis pityik őrmester nyújtotta. Elképzelhető, hogy Vruckenbakkár gyorsan a csapat élére ugratott az őrmester körül terjengő szagok miatt. No, sózzuk meg őket, kacsintott a kapitány. Azzal elővették a kosárból a pisztolyokat, és Vruckenbakkárék felé sütögették. Nem is akarták eltalálni őket, de a lövések durranása jobban hatott, mint a golyók. A labancok futni kezdtek. Ha az egyik hosszabbat lépett, a másik fenékre esett, ha a másik rövidebbet, a hosszú léptű hasra vágódott. Néha az egész csapat együtt gurult lefelé a lejtőn. A hegy alján bevárta őket Bruckenbaker kapitány. Már szava sem volt hozzájuk. Csak undorodva nézte, mivé aljasult az ő fegyelmezett csapata. Aztán felkészülve az ezredes haragjára, Lógo orral a vár felé ügetett. Az őrmester végül is talpra állította őket, aztán, mint az újoncoknak szokás, lassan vezényelte egész úton. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. Ha egyszerre léptek, nem estek el. Bezzeg a siklósiak. Régen volt ilyen látványban részük. Ott röhögött az egész falu a kerítések mögött, meg az ablakoknál. De a nevetésük elkomorult, amikor néhány írástudó ember elolvasta a csapat végén baktató őrmester hátán küldött üzenetet. Tudták, hogy az ezredesnek szánt szavakat az ő nevükben írták, és az előbb még nevető arcok komoran fordultak egymás felé. Ki az a tenkes kapitánya? kérdezték, de senki sem tudta. Csak azt érezték, hogy van valaki, aki megmerte és meg tudta ezt tenni a nagy lipót császár félelmetes katonáival. S ha van valaki, aki a szívük szerinti üzenetet küldte, akkor ez az ember továbbra is figyelemmel kíséri a sorsukat. Ezen a reggelen a hetek óta tartó reménytelenség felszakadt az emberek lelkén. Mint a késő őszi ködök mögül kibújó tenkesi csúcs, úgy világosodott meg, hogy nem veszett el minden, hogy van még erő, amely, ha máshogy nem, így visszatud ütni a császári zsarnokságra. A várban az őrök jelezték a kapitány érkezését. Az ezredes már a boltozatos kapuajban várta. – Hossz, kapitány úr, elfogták? – Nem, hangzott a szégyenkező válasz. – Mi történt? – Parancsoljon! Mutatott a kapuaj felé Bruckenbacher kapitány. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, visszhangzott Pityi körmester vezényszava a évek alatt. Az ezredes rámeret a gatyás csapatra. Szava is elakadt. Csak Némán, hontalanul közeledett feléjük, azok megreszkedve hátráltak a falig. Börtön az egész bandával! Bődült el Báró Eberstein ezredes. Börtönbe! Börtönbe! Hörögte elfulladva. A vastag tölgyfajtó kinyílt, és az őrmester vezény szavára lépést tartva indultak tömlöcbe a labancok. Megállj! Mi van a hátára írva? Kiáltott az ezredes. A lóról együtt olvasták az üzenetet. Báró Eberstein Egbert kemény katona volt, de e fajta háborúval eddig még nem találkozott. Elgondolkodva kérdezte. Ki az a tenkes kapitánya? Senki sem tudta. Az Eberstein bárók másodszülött fia rossz sejtel meg kell a szívében tért vissza abba a szobába, ahol Zsigmond német-római császár lakott valaha. Most mérlegelte először, hogy a titokzatos birodalmi gróf vajon jó barátai vagy ellenségei tanácsára küldte őt ide. Akárhogy is van, döntött, Számára nincs más lehetőség, mint végrehajtani a parancsot, vagy elpusztulni itt, a tenkes alján.